Det här är en poddradiospecial från Sveriges Radio. Googla Black-eyed Kids. Vad ser du då? Jag kan berätta vad jag ser. Jag får upp bilder på barn, barn i ja, åtta, tio års åldern. med ganska blek hud, eh, ganska smutsigt hår och sen helt svarta ögon. Alltså inte ens ögonvitorna i vita utan svarta. Det är som hål i huvudet. Men du hittar också flera hundra historier där människor berättar om hur de har träffat såna här barn. Hur de har träffat barnen på stan, ofta på kvällen eller på natten. Hur de har suttit hemma i sina hus och hört det plinga på dörren. Och när de tittar ut genom dörrfönstret så ser de de här barnen stående där. Det här är creepypodden. Jag heter Jack Werner. Och i det här första avsnittet så kommer vi titta närmare på legenden om Black Eyed Kids. Sommaren 2013 lagade användaren CutiePa2T in på forumet Reddit och gick in på forumavdelningen No Sleep där människor berättar spökhistorier som de säger att de själva har varit med om. Den här personen, cutiepa2t, skrev Jag tror att jag har träffat ett barn med svarta ögon. Så här berättade hon. Jag är i 20 20-årsåldern och har precis flyttat hemifrån. Jag håller mig mest till mig själv och har faktiskt inte ens Facebook. På dagarna jobbar jag i en mataffär. En kväll när jag kom hem från jobbet så hörde jag barnskratt i trappan. Barnskratt som sen blev viskningar istället. Det var ganska sent så jag tyckte att det var lite konstigt men bestämde mig för att strunta i det. Väl hemma så tyckte jag att det kändes kvaft och lite muggigt i min lägenhet. Så jag ville öppna mina balkongdörrar och släppa in lite luft. Jag gick fram till draperierna framför balkongdörrarna och drog undan dem- –och utanför står två barn och stirrar på mig. Jag skrek högt och snubblade bakåt, slog benet i soffbordet. Barnen hade på sig jeans, båda två. Den äldre, eller åtminstone den som var längre– –hade på sig en grön t-shirt med ränder och den yngre hade en ljusbrå skjorta. Den äldre rörde vid glasdörren till min balkong. –Hej, kan du släppa in oss? Den yngre fortsatte bara att titta rakt fram– jag stirrade på dem och kunde till slut samla mig tillräckligt för att prata. Hur kom ni upp på min balkong? Jag gick långsamt fram mot dörren och märkte att den äldre blev lite exalterad. Släpp in oss. Jag var så förvirrad att jag inte tänkte utan började låsa upp dörren när jag fick ögonkontakt med den äldre pojken och hans ögon var helt svarta. Hela ögonen, hela ögonen var svarta. Jag låste snabbt dörren igen och sa något om att ringa polisen eftersom att jag inte kunde få upp dörren. Jag drog för persianerna och gick in i ett annat rum för att ringa polisen och under hela tiden, under hela telefonsamtalet, bönade och bad den här äldre pojken om att få bli insläppt. Polisen kom till slut, drog isär draperierna och öppnade balkongdörren. Ingen var där men de sa att de hade sett två barn på parkeringsplatsen när de kom. Jag gjorde en anmälan och underströk att någon hade behövt hjälpa dem för att de skulle ha kunnat komma upp på balkongen och att grannarna alltså också kunde vara i fara. Nu har polisen gått igen och jag vet inte vad jag ska göra. Jag vill inte stanna här inne men jag skulle inte känna mig trygg någon annanstans heller. Den som läser om Black Eyed Kids på internet får lätt känslan att det här är en legend som har funnits i tusentals år. Historierna är jättemånga och de har många likheter med varandra. Det är ofta så att det står två barn utanför ens hem eller utanför en bil och som vill in. Men det som verkar som en legend som har funnits i mänsklighetens hela historia det började i själva verket så sent som 1998. Då berättade en reporter i Texas som heter Brian Bethel om att han hade varit på bio. På väg in i bion så hade två barn stått utanför hans bil och de hade velat få hjälp med honom att bli skjutsade hem. Han hade varit rädd, han hade varit skrämd, han hjälpte inte barnen utan han flydde därifrån istället. När han upptäckte att de hade helt svarta ögon så kunde han inte göra annat. Historien var så skrämmande och så välberättad att människor fastnade för de där svartögda barnen. Och fler och fler historier började dyka upp. Det kändes nästan som en dröm. Jag vaknade av att Lucy skällde. Hon stod rätt upp i sängen och stirrade mot ytterdörren- som man kunde se från vårt sovrum. Jag tänkte att hon antagligen hade reagerat på ett knarrande i huset- eller något nattaktivt djur som rotade i trädgården. Lucy var fortfarande ganska valpig och kunde bli skärad för småsaker- min fru och vår tvååriga dotter som delade säng med oss blinkade urvaket och jag sa åt dem att somna om så skulle jag ta hand om Lucy som envisades med att skälla på ytterdörren. Min tanke var att jag skulle gå ut i hallen och öppna den så Lucy själv kunde förvisa sig om att det inte var någon där. Det brukade fungera med vår dotter som ibland var rädd för att det var något i garderoben. Jag tog med Lucy ut ur sovrummet och stängde dörren bakom oss. Hon rusade som ett skott mot ytterdörren och stod där och morrade med ragen rest. Det var ett undligt morrande jag inte hört förut. Doft, ängsligt, aggressivt. Jag fick ingen kontakt med henne. Och i det ögonblick jag la handen på låset blev hon som galen. Hon stormskällde och hoppade mot mig för att i nästa stund bli alldeles stilla och gnyende dra sig tillbaka. Hundens undliga beteende skrämde mig. Hjärtat dunkade och det sög obehagligt i magen Jag drog tillbaka handen från låset satte ögat mot dörrens titthål och fick syn på två barn som stod utanför Det ena av dem var en flicka i övre tonåren klädd i huvudtröja, blek och smal med axellångt blont hår och en lugg som växte ner över ögonen Hon höll det som såg ut att vara hennes lilla syster i handen en liten flicka i fyra- eller fem femårsåldern med samma sorts blonda hår och ett gosedjur under armen. De såg ut som vilka barn som helst i deras ålder och min första tanke var att be dem komma in och bjuda dem på en kopp varm choklad. Men det var något undligt med de här barnen. Jag hade inte tänt ljuset i hallen eller lyckats få tyst på hunden så barnen utanför dörren kunde inte gärna veta att jag stod alldeles innanför. Men den äldre flickan måste ha förstått det ändå för med en överraskande stark röst som hördes tydligt genom ytterdörren sa hon Vi behöver låna din telefon Jag stod blickstilla med ögat mot titthålet och vågade inte röra mig ur fläcken Hur visste flickan att jag var där? När jag inte svarade såg hon upp och stirrade rakt mot titthålet, Först då urskilde jag hennes ansikte ordentligt Ögonen som var i skymda av luggen var kolsvarta Utan iris eller ögonvitor Bara hissnande djupa svarta pupiller Vår mamma är orolig Fortsatte hon med sin egendomligt starka och klanglösa röst Också det mindre barnet stirrade mot dörren Och jag såg att hennes ögon var lika svarta som systerns Rent mörker tyckte strömma ur dem Barnens hållning och ansikten uttryckte en ödslighet och sorg som var så överväldigande att jag blev illamående. Jag svarade inte utan drog mig försiktigt tillbaka från dörren. Låt oss bara låna din telefon, envisades flickan utanför. Hon frågade ganska vänligt och artigt men när jag tog ännu ett steg tillbaka blev hon upprörd. Vi vill inte skada dig. Om vi hade velat skada dig hade vi redan brutit oss in. Jag frågar en gång till, kan vi få komma in och låna din telefon? Lucy hade krypit in under soffan och morrade så häftigt att det nästan övergick i ett tjut. Jag kände en våldsam lust att gå fram till dörren och öppna för barnen. Men hundens ursinniga morran under soffan fick mig att avstå. Med ett grepp om halsbandet fick jag nästan släpa det motsträviga djuret med mig in i sovrummet där jag låste dörren och drog ner persienerna. Jag hörde flickan ropa utanför ännu en stund innan det blev tyst och Lucy så småningom lugnade sig och följde en orolig sömn. Efter den där händelsen sov jag inte längre så bra. När jag berättade för min fru om den trodde hon att jag drömt och sa mig att glömma alltihop. Men den våldsamma ångest och sorg jag upplevde den natten- har aldrig riktigt velat försvinna, trots att det nu gått ett antal år. Och Lucy, som nu är fullvuxen, blir emellanåt orolig på kvällarna- då hon vädrar och lyssnar efter obekanta lukter eller ljud. En enda gång har jag mött ett barn med svarta ögon- Fram tills dess hade jag aldrig hört talas om fenomenet barn med svarta ögon. Det var den 17 mars 2008. Jag var 12 år och satt i bilen utanför frisersalongen och väntade på mamma som var och klippte sig. Det hade kanske gått en kvart när jag fick syn på en kille som gick fram och tillbaka på trottoaren utanför bilen. Jag tyckte jag kände igen honom från skolan- så jag knackade på vindrutan tills killen vände sig om och såg mig. Men när jag tittade efter upptäckte jag att jag hade sett fel. Jag kände honom inte alls. Killen gick fram till passagerarsidan av bilen där jag satt- och stirrade in genom rutan. Det är svårt att beskriva det jag såg. Hans ögon var helt svarta. Inga irisar eller ögonviter- utan helt svarta, som om de bara bestod av pupiller. Killen stirrar på mig och säger med underlig lågröst som tränger igenom rutan att jag ska släppa in honom. Jag låser dörrarna och böjer mig ner mellan säterna. När jag vågar titta upp igen har det gått kanske fem minuter och han har försvunnit. Så småningom kommer mamma tillbaka från frissan och jag släpper in henne i bilen. Hon berättar att det kommit in ett barn i min ålder i salongen som gått fram till henne där hon satt i frisörstolen och envisats med att hon skulle ge honom nycklarna till bilen. Men hon vägrade och till slut gav killen upp och försvann. Jag är jävligt tacksam för att mamma inte lämnar ifrån sig några bilnycklar. Båda de här historierna som vi nyss hört kommer också ifrån No Sleep-forumet på Reddit där människor berättar spökhistorier. Den sista kom ifrån Big Taco 123 och den innan har skrivits av användaren NoSleep2012. What is the face of real terror? Paranormal investigators such as David Weatherly think they may know. And now, based on the revelations of a growing list of eyewitness accounts, the world at large may soon know too about a new definition for fear: BECs, black-eyed children. First reported in the late nineteen nineties, these children's eyes are devoid of color or light, no pupils, no eyes. Weatherly describes them as pale-skinned children between six and 16 and wearing drab clothing, who approach people quietly and forcefully on the street or in a car. In a monotone and hypnotic voice, they ask people for a phone or water. Det visade sig vara en trailer för en långfilm om barn med svarta ögon. Långfilmen brydde sig inte så många om. Däremot så började alla skriva historier om när de hade träffat barn med svarta ögon igen. Nätet fylldes återigen av berättelser om barnen. Teorierna om vilka barnen med svarta ögon är är många. Vissa tror att det är vampyrer eftersom att de inte kan komma hem eller in hos en om de inte bjuds in. Har ni tänkt på att de enda historierna vi har hört hittills handlar om människor som inte bjöd in barnen? Så vi vet inte riktigt vad som händer om man låter dem komma hem till en. I oktober 2010 publicerade bloggen Ghost Theory en berättelse som en läsare hade skickat in. Läsaren kallade sig David och sa sig vara en vanlig 26-årig kille i Michigan i USA som gillade att åka ut och tälta för sig själv. Han tyckte det var lugnande och skönt att komma ifrån stressen i stan så i augusti 2010, några månader innan, så hade han tagit fem dagar ledigt från jobbet för att åka till en nationalpark, en skog som ligger vid en av Lake Michigans sandstränder. Han är glad och förväntansfull inför sin hike, men när han går på en offentlig toalett på väg till parken så störs friden av två små barn som står ensamma på parkeringsplatsen och tittar på honom. De stirrar så märkligt på honom att han blir illa tillmods, men han bestämmer sig för att strunta i dem och åker vidare till parken. Så här berättar han. Från där jag parkerade min bil så fanns det två sätt att ta sig till campingplatsen. Antingen kunde jag vandra genom skogen eller så kunde jag gå längs med stranden. Det går snabbare att gå genom skogen och så är det lättare att gå där än att promenera med en 20 kilo tung ryggsäck i sanden. Men stranden kändes mindre kuslig, mer öppen och ljusare och därför så bestämde jag mig för att ta den vägen. Campingplatsen ligger sådär 800 meter i skogen från strandkanten räknat. Och när jag väl kom dit så var den helt tom. Vanligtvis hade jag tyckt om att vara här själv men den här gången så hade det inte skadat mig lite sällskap. Nå, jag valde ut en plats som var lite gömd från stigen och så packade jag upp mitt tält och la in min sovsäck. Sen tog jag min vandringskäpp och min fällkniv och gick in i skogen för att fixa ved. Jag samlade ihop en ordentlig hög, typ tre gånger så mycket ved som jag trodde att jag behövde och gjorde upp en eld. Över brasan värmde jag lite mat och åt i solnedgången med de sista solstrålarna strilande in genom träden. Det är en syn som brukar kännas vacker och lugnande men den här gången väckte den en rädsla inom mig. Jag insåg plötsligt att jag faktiskt inte ville vara där, att jag längtade hem. Jag slängde i mig den sista maten och bestämde mig för att hämta ännu mer ved. Bättre det än att sitta med en falnande brasa mitt i natten tänkte jag. När veden var fixad så tog jag fram min fickplunta med whisky i. Det kändes som att jag behövde få i mig något litet- för att inte tappa modet helt och hållet. Jag satt och huttade på flaskan, kanske lite för mycket- samtidigt som solen gick ner snabbare och snabbare- och till slut försvann med en blinkning bakom de lägsta grenarna. En till sak som brukar kännas bra och avkopplande- med att åka ut och tälta är att lämna kvar min telefon i bilen. Men den här gången ångrade jag att jag hade lämnat den- om inte annat så bara för att få veta vad klockan var. Jag ville att den där natten bara skulle ta slut så att solen kunde gå upp och jag kunde sitta i ljuset igen. Men när whiskyn i fickpluntan var slut så kände jag mig i alla fall lite lugnare och faktiskt lite sömnig. Jag vet att man inte får somna ifrån en brasa när man är ute och tältar. Men jag tänkte fan inte släcka den själv heller. Jag la mig i tältet och så drog jag bara åt myggnätet så jag kunde se elden utanför. Sen försökte jag somna. Jag vet inte hur länge jag låg och vred och vände på mig men till slut somnade jag i alla fall. Jag vaknade till den tidiga morgonsolen strålar över skogen. Jag gick upp åt frukost och i takt med att morgonen blev förmiddag så kände jag mig allt dummare för hur panikslagen jag hade varit dagen innan. Vanligtvis är jag en lugn och sansad kille och jag kunde inte förstå varför de där ungarna hade skrämt mig så illa. Efter frukosten hade jag blivit så trygg igen att jag tog ett i efterhand fruktansvärt dumt beslut- jag bestämde mig för att stanna en natt till. Den här dagen den gick åt att följa en vacker vandringsled och att sedan köra iväg till en närliggande stad och äta middag. Restaurangen jag hade tänkt gå till var mycket mer fullpackad än vad jag hade väntat mig. Och den där middagen som jag hade trott att det skulle gå att äta på en halvtimme drog istället ut ända till solnedgången. Irriterad satt jag mig i bilen igen för att köra ut till nationalparken och när jag kom fram hade natten fallit helt och hållet. När jag satt där i bilen och lyssnade på vindens skjut och det lätta regnet mot biltaket så kröp skräcken fram igen. Om ni inte hade lämnat alla mina prylar borta på tältplatsen, det hade jag nog bara kört hem där och då. Men jag tänkte inte ge upp tält och sovsäck för tusentals kronor bara för att jag var lite skraj. Jag är ingen sån tönt, tänkte jag. Så med vandringskäpp, fick och pannlampa, fällkniv och vattenflaska lämnade jag bilen för regnet och mörkret. Jag stod återigen för valet att gå längs med stranden eller att gå i skogen. Och av samma skäl som förra gången valde jag återigen stranden. Om jag skyndade mig lite kunde jag hinna ut i tältet på bara en halvtimme tänkte jag. Med pannlampan på gick jag i motvind som blåste upp lite mer. Kvällen var kall men jag hade en bra regnjacka och blev varken blöt eller frusen. I de där områdena finns det både pumor och björnar. Dessutom så finns det alltid risken att gå vilse eller att snubbla och slå sig. Men djuren är sällsynta och längst stranden lyste månen och gav mig översikt. Så allt jag kunde göra medan jag vandrade var att känna mig mer och mer paranoid. Jag stannade till var tionde meter och tittade mig omkring. Lyste upp det höga gräset vid stigens sidor med mina lampor och försökte tränga igenom det kompakta mörkret mellan träden. Om man har munnen halvöppen så hör man lite bättre så lite halvgapande stod jag och lyssnade efter ljud. Jag varken såg eller hörde något men så gick jag tio meter till och fick den där känslan av att vara betraktad igen. Vågorna mot stranden och den tjutande vinden lät högt men jag ger mig fan på att jag också hörde röster i det där höga gräset. Efter att ha gått i kanske en halvtimme väntade jag mig att när som helst stötta på stigen som viker av in mot campingplatsen. Och det var då det hände. Jag fick en så enormt stark känsla av att någon tittade på mig. Jag vände mig om och där stod de. Den ena, lite äldre pojken stod bara två meter bort. Bakom honom stod den andra pojken. De var blickstilla, stirrade. De bara stirrade på mig. Jag var så rädd att jag inte tror att jag kan beskriva det med ord. Jag kan bara säga att det verkligen kändes som att jag skulle dö. Den äldre pojken rörde på sig och kom närmare. Ingen av dem hade någon ficklampa- men min pannlampa lyste upp deras ansikten och den reflekterades i deras stora kolsvarta ögon. Vågorna rasade in mot stranden och vinden skrek i mina öron. Hjälp oss. Jag kunde inte säga ett ord. Jag kunde inte röra på mig. Jag insåg att jag inte hade andats på säkert 10 sekunder Pojken rörde sig ännu något närmare Och den lilla pojken bakom honom tog några steg åt sidan Som om han ville ställa sig bakom min rygg Det fick mig att slita med ur paralysen Vi är rädda Hjälp oss Den lilla pojken tog ytterligare några steg åt sidan Och nu stod han rakt till vänster om mig den äldre pojken framför mig stod i vägen om jag hade velat ta mig tillbaka till bilen. Och så låg han och sträckte fram sin hand. Impulsen att fly kom som en spark i magen. Jag snodde runt och började löpa iväg längs med stranden. Jag rusade iväg från de små jävla ungarna och från min bil så fort jag kunde. Jag tittade mig inte bakom ryggen jag visste inte om de förföljde mig och jag vill inte veta det heller. Allt jag visste var att jag måste springa snabbare. Jag är i fin form men under normala omständigheter hade jag aldrig kunnat springa så snabbt så länge. I det skumpande ljuset av min pannlampa såg jag stigen vända av upp mot tältplatsen in i skogen. Jag rusade in på den och vek av en bit in i skogen, stängde av pannlampan och la mig platt mot marken i det höga gräset. Sen låg jag där och tittade efter pojkarna. Jag vet inte hur länge, en timme minst. Sjölden kom långsamt. Jag skakade... Kanske av adrenalin och kanske av skräck. Definitivt för att jag frös i alla fall. Och om jag skulle tillbaka till bilen och tryggheten där hemma så skulle jag behöva gå igenom skogen i mörkret helt ensam. Eller ännu värre, inte alls ensam. I tältet kunde jag värma upp mig och torka från regnet men då var jag tvungen att tillbringa natten i sällskap av de där pojkarna. Om de visste att jag var i skogen så visste de såklart också var jag tältade. Eller... Det var ett orimligt beslut. Det var pest eller kolera. Och jag valde tältet. Jag ville helt enkelt inte gå ensam genom skogen igen. Jag reste mig upp och började springa mot tältplatsen. Och så fick jag en hoppfull idé. Kanske hade någon kommit för att tälta under dagen. Kanske skulle jag inte vara ensam längre. Väl framme vid tältplatsen tog jag ett varv runt för att leta nyanlända kampare och hålla utkik efter de små monsterungarna. Men ingenting syntes. Jag var ensam. Så tyst som möjligt återvände jag då till tältet och kröp in. Tanken på att göra upp en eld för att värma upp mig var frestande men jag ville inte locka dit barnen. Mina kläder var genomblöta men mitt torra ombyte låg ute i ryggsäcken under ett träd och dit ut tänkte jag inte gå igen. Tältet kändes på något sätt tryggare även om det bara var av tyg och plast. Naken kravlade jag mig in i sovsäcken och låg och huttrade i säkert 20 minuter tills jag hade fått upp värme någorlunda. Regnet prasslade mot bladen i trädkronorna ovanför mig och grenarna knakade i vinden. Det var en sån där kväll som kunde få vem som helst, under vilka omständigheter som helst, att rysa till lite grann. Min fantasi gjorde att jag lyssnade förskräckt efter minsta knäpp, minsta knakande. Timmarna gick och adrenalinet ebbade ut och jag blev så förtvivlat utmattad. Jag ville så gärna bara sova men jag vågade inte. Först trodde jag att det var en mardröm. Jag trodde jag drömde att jag hörde rösten. Jag blev klarvaken på en sekund. Jag insåg att det var fortfarande natt och storm, men så hörde jag den igen. Den var omisskännlig. Rösten var precis utanför tältet. Hjälp oss! Jag vrålade nej där jag låg naken invirad i sovsäcken med dragkedjan uppdragen till hakan. Jag kände mig hjälplös som ett nyfött barn och jag skrek nej. Rösten utanför tältet hördes igen. Snälla släpp in oss. Jag slutade skrika och övergick till att bara snyfta, som en tonåring som brutit samman grät jag. jag var så bortom alla gränser rädd att jag inte hade några andra val. Ut där. Snälla. Med huvudet ihopkrupet innanför sovsäcken mumlade jag nej, nej, nej, nej. Jag mumlade för att överrösta barnen där ute för att jag inte vågade lyssna på dem. Jag visste att de skulle kunna ta sig in, jag visste att de skulle ta mig, vilken sekund som helst. De sa något mer där ute men jag hörde dem inte. Jag ville inte lyssna mer. Jag bara mumlade nej, nej, nej mellan tårarna. Jag vet inte när jag somnade, men nästa sak jag minns är att jag vaknade med ett ryck. Solen sken och jag levde. Jag vet inte hur, men jag hade överlevt. Ingenting verkade fel inuti tältet. Jag samlade mod i flera minuter tills jag förmådde öppna tältdukarna. Men utanför syntes ingenting heller. Naken rusade jag upp och fram till ryggsäcken för att ta fram mina rena torra kläder. Slarvigt och hastigt ryckte jag upp tältet på bara några sekunder, slängde ner det i ryggsäcken och småsprang iväg mot strandpromenaden till bilen. Den var helt som vanligt, ingenting stack ut där. Min bil var också som vanligt orörd- och jag satte mig i den och åkte hem. Det har gått två månader nu sedan det där hände- men jag har inte riktigt återhämtat mig än. Jag vet inte om jag någonsin kommer att åka och kampa igen. Kanske någon gång i framtiden med någon kompis- men aldrig mer ensam i alla fall. Jag har inte sett några fler barn med svarta ögon sen dess- men mitt råd är att om du någonsin stöter på dem- inte lyssna på vad de säger. Inte försöka vara artig- ifall de bara skulle vara lite ovanligt konstiga ungar- inte vara rädd för att andra ska tycka att du är feg eller knäpp. Bara vänd om och spring. Spring och se dig inte om igen. Du har lyssnat på Creepypodden. Vet du en bra spökhistoria på nätet? Eller har du varit med om någonting själv som du vill att vi ska berätta om här i podden? Skriv då till oss på creepypodden at om du vill dela klipp ifrån det här avsnittet så kan du göra det. Det är bara att gå in på vår hemsida på Sverigesradio.se eller att leta upp oss på Facebook där vi heter Creepypodden. Jag heter Jack Werner. Dramaturg är Ludvig Josefsson från Radioteatern och producent är Karolin bratt -Porron. Tack för att du har lyssnat. Hej då. Du har lyssnat på ett poddradioprogram från Sveriges Radio.